Hoofstuk 120 Joosefse sorge vanweer die voorskrifte oor die viering van die paschaal, die geruststellende uitleg van die engele, Joosefse nieuwe sorge dier die aanwezigheid van baie heidene, die heerlijke antwoord van die kynkie. Na die beëindiging van die voortreflike ochendete wat ongeveer een uur gedeer het, is die lofsang dier Joosef gespreek, waarna almal van die tafel af opgestaan het, Aangezien die dag echter en voor Sabbat, dis in feestdag was, waarop die paschaf van die judeers geval het, was Jozef een bykie ongeris en hy het hier te midde van sywe Roemeine nie geweet hoe hy hierdie feest sal moes vier nie, want hy het geweet dat hylle om even goed ook op die Sabbat van die paschaf sal besoek. Daarom was hy, soos gesê, onrustig daar oor hoe hy hierdie buitengewoon belangrike Sabbat moes apart stel, toe die jongmans om hom kom staan en gesê, luister na ons, rechtverdige maar onnodig besorgde man, jy weet in hierdie tyd ook, dat die engele van Elohim altyd in Jerusalem verskyn as aardsengele, gerips en serafijne, en die allerheiligste word steeds dier hulle bewoon, soos jy weet en soos jou vrou dit weet. Omdat jy echter weet dat ons net die meester navolg en nie die tempel in Jerusalem nie, is ons dus ook nie in die tempel nie. Toe die meester nog in die tempel in Jerusalem gewoon het, was ons ook in die tempel. Maar nou woon hy hier en dis is ons ook hier om met jou die pas te vier en geen een van ons is in die tempel wat nou geheel en al verlate is nie. Hoesou jy die pascha beter kan vier as dier dit te doen soos ons? Kyk, ons sal morgen die selfde doen wat ons vandag gedoen het en nog gaan doen en dit sal reg wees. Doen jy die selfde en jy sal met ons die sabbat en die pascha op die rechte byse vier in die vol, volste teenwoordigheid van die meester van die sabbat en van alle feeste. Vra die allerverhevenste kynkie en hy sal jou getrou precies die te kenne gee en Joosef sê, dit is alles correct, goed en waar, maar hoe is dit dan met die wet van Mooses? Is dit opgehef? Maar die jongman sê, rechtverige man, jy vergis jou. Sê ons, het Mooses ooit verorden dat die pasgaan Jerusalem gevier moet word? Het hy dan nie bepaal dat die feest alleenlik daar gevier sal word, waar die meester en die verbondsark is nie? Kyk, Nou is die meester nie meer by die verbondsark nie, maar hy is lichamelik by jou en by jou huisgesin. Sê nou met reg waar moet dan volgens Mooses die paschal gevier word? En Joosef sê, as dit die geval is, dan moet die vees sekerlik hier gevier word. Maar wat doen ons met die baie heidene hier? En die jongman sê, oor ek verre van David, bekommer jou nie daar oor nie, maar doen wat ons sal doen en alles sal in orde wees. Nou die kankie verlang om met Joosef te praat, by welke geleentheid die jongmans neergekniel het en hy sê, Joosef, wat vandag geld, dit geld ook moore en oormore, maar wees nie bekommerd vanweer die onbesnedenis nie, want hulle is nou beter as die besnedenis. Kyk, aan die besnedenis van die voorheid is niks geleen nie, maar wel alles aan die besnijdnis van die hart. Hierdie Romeine het echter een eerl besnede hart, daarom vier ek die pascha ook met hulle en nie met die judeers nie. Door hierdie woorde het Joosef weer sy ewewe gerwin, hy is vervol met vreugde en het alle sorge vir die pascha aan die jongmans oorgelaat.